Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asy-syarif wal salam wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah Al-misalu araf'a ta'ala Al-misalu araf'a asyara qawluhu ta'ala innal ladzina inna ma yabay'una lillah yatullahu Sesungguhnya orang-orang yang bertauhid kepadamu hanyalah mereka berikat kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka. Bacu ayuqal hadhihi al-ayatu satummanat jumlatay. Maka jawaban berkaitan dengan ayat ini Kata katakan bahasanya ayat ini mau muat dua kalimat. Kalimat yang pertama dari firman Allah Taala Innalladheena yuqayyuuna ka inna may yuqayyuu yuqayyuunalllah. Ya rezeki. Kafatakhadhas sarafu ahlu sunati bidaniriha wa fi Fatihah. Wa hiya sharihatun fi anna sohabata rabhiallahu alhum Kalu yubayi una nabiya r.a.w. nafsahu Kama di kawli ta'ala Dapat kawliallahu alhammu minina Ili yubayi unaka tahta li ahadin ayakama bin kawlihi ta'ala Innama yubayi una nabiya r.a.w. nafsahu Wala ayat da'iyya Anna dhalika zahirul lamdi Di munafatihi Di awal ayati Walwaqi'i Wa istihalatihi Fi haqqillahi ta'ala Wa inna maj'a Allahu ta'ala mubay'atan Rasulih sallallahu alaihi wasallam mubay'atan lahu annahu rasuluhu rafat bay'a ashhabatu al-hindi fisabilillahi ta'ala wa mubay'atan Rasulih al-hindi fisabilin man, man arsalahu salahu mubay'atan liman arsalahu liman arsalahu fa inna rasulahu al-muballighu anhu Kama anna ta'ata rasuli ta'atan ta'atun liman arsalahu liqalihi ta'ala may rasulah rasula faqad allah wa fi mubayaatihim ar-rasul rasula rasulah s.a.w. wasallam ila ta'ala tinshriki an-nabi s.a.w. alaihi wasallam wa ta'bidih wa wa tawqidi hadhihi al-mubayaati wa 'adamuha wa raf'i Waqat qada salat al-sunnah maka salat itu al-sunnah dan memegang zahir ayat dan makna hakiki dari ayat dan ayat tersebut sharihatun adalah kalimat yang tegas dan jelas maksudnya para sahabat radhiallah anhum karena mereka tau kepada nabi SAW itu sendiri sebagaimana yang Allah katakan di ayat yang lain Surat Al-Fattah ayat 10 itu ini Membahas tentang Baya'atul Ridwan nah, Di ayat yang lain yang membahas tentang Baya'atul Ridwan Allah mengatakan Lakat radul la anil mu'minin Iti bayi'aunaka tahta syajara Sehingga Allah telah rita terhadap Orang-orang yang beriman Ketika mereka berbaya'at kepadaMu di bawah pohon Yaitu Baya'atul Ridwan Falaibun li adin dan tidak mungkin bagi siapapun untuk memahami dari firman Allah inama yufaiuunallahu annahu yufaiuunallahu nafsahu memberikan makna tidaklah mungkin memanaainya bahasanya mereka para sahabat berfaedah kepada Allah secara langsung wala ayat tadi ya tidak mungkin dia mengklaim Bahasanya hal itu adalah zahir lafadz limunafatihi li awalik ayat. Karena jika kita katakan bahasanya para sahabat berbayat kepada Allah, makanya bertentangan dengan bagian depan ayat. Bagian depan ayat, Inna ladina yubayyoon naka. Innama yubayyoon Kalau kita maknai Innama yubayyoon artinya para sahabat langsung beribadah dengan Allah maka ini tolak belakang dengan bagian depan ayat yaitu alladzina yuqayau maka kemudian pelwa yang kedua tentang dengan realita realita ibadah turut tuan terhadap sahabat beribadahnya kepada nabi tidak kepada Allah yang ketiga Berbaikat kepada Allah secara langsung adalah satu hal yang mustahil, satu hal yang mustahil itu untuk Allah Taala. Namun sehingga makna ini membiayai Allah, Allah jadikan baikat kepada Rasul dan baikat kepada Allah, karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah dan para sahabat berbaikat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di jalan Allah. Dan berbaikat kepada Rasul Kepada sang utusan untuk berjihad Di jalan yang mengutus Itu sama dengan berbaikat kepada yang mengutus Karena dia semak sekedar utusan Yang menyampaikan Pesan yang mengutus Sebagaimana taat kepada Rasul Adalah taat kepada yang mengutusnya sebagaimana firman Allah di saat An-Nisa pemayiti rasul faqad ata Allah siapa yang taat kepada aturan Al rasul maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian baiat para sahabat kepada rasul itu disandarkan kepada Allah taala hmm, ini menunjukkan Tasrifin Nabi Pemulihan untuk Nabi SAW Wata'yid dan penguatan Wata'ukid dan penguatan Bayat ini Dan betapa agungnya bayat ini Dan betapa tingginya kedudukan Al-Mubayyin Orang-orang yang berbayat Ini adalah satu makna Mawadzahiri yang sangat jelas Bisa ditangkap Ini adalah satu pesan yang jelas yang layak fa'al ahadith tidaklah samar atas siapapun Bagus wa qalanu lilum wa qulu hatta sunada ba'an tafta'a anza bihasal mati al mudda'a Ayat anah sunnati fi hadhil ayati fa taqarrar rasulun minallahi wa An-Nahdihil Ayat Tak An-Nahdihil Ayatu Tasdamilu Al-Qur'an Al-Jum'at Tae Ni Al-Jum'atul Ulah Fi Koli Taala Inna Ladinayyubayyoonaka Inna Ma Yubayyoonallah Lam Yakul Aha Jun Minas Salafi An Nasraba Dari Fadiyum Lo Anhum Bayyahum Allah Bayy قال ان البيعه كانت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يزيد هذا وضح قال ان قول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره يا رسول Jalasana Ulu An Nahu Subhanahu Wa Taala Asbatali Ulaikan Nafari Wa Ada Tihim Wa Ada Tuhum Arba' Asharota Miatan Miatan Kina Kanu Bayiina Rasulullahi Rasulullahi Rasulullahi Sallamulahussalamah Aladzihati Kisa Filillahi Sanian Kaulud Alat Mayudir Rasulah Pakat Ado Anloh fa ila lam ta'ata ayatil ayati ini illa ba'di ma zhaharalaka awalan haqiqatul baiati wa annaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaysa nah ee uh, sehingga tertolaklah subhat atau tuduhan kalau alusuna melakukan takwil almudda'a yang tuduhkan pada alusuna dalam ayat ini Maka penulis Menjelaskan Yang kesimpulannya sebagai berikut Pertama Ayat di atas Mengandung dua kalimat Kalimat yang pertama Orang-orang yang berfaat kepadaMu Hanyalah berfaat kepada Allah Tentang ayat ini Tidak ada satupun salat yang mengatakan Rasanya para sahabat Berfaat langsung kepada Allah Bahkan dahir ayat Yaitu bagian depan ayat Alladina yubai'i unaka' Pesimpangan yang diberikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaziduha dan tuhan hal ini akan semakin jelas dengan mengingat ayat: "Lakatratul Anil Muminina I'tibai Unaka Tahtas Syajarah". Fakat akbar al-hakum maka Allah al-hakul jalla sanao. Memberitakan beritakan Allah Subhanahu wa menetapkan untuk bagi mereka mereka ulai kanafari ya sejumlah orang itu yang jumlah mereka adalah 14 adalah 14 arfaata asyara Mi'atan 1400 1400 orang 100 nya ada 14 1400 orang ketika mereka berbayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad, fi sabillillah jika benar Utsman dibunuhlah orang-orang korsik dan mereka siap untuk uh, ya, mengadukan nyawa atau beradu nyawa dalam berkat jihad kemudian ayat siapa yang ta'at pada rasul maka dia ta'at pada Allah Itu idatumna minta jika engkau tambahkan dua ayat ini atau engkau gabungkan dua ayat ini sebagian pada sebagian yang lain Doa harulaka maka akan jelas bagimu. Yang pertama hakikat bayat. Senyebat bay tersebut ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mereka para sahabat berbayat kepada Allah itu sendiri. Bawit. Senyebat doa betul bayatnya. Bayatnya si kaum ini inna ma'rufahi billah hab ida satu tashrifin wa takrimun imani alhamilati dahum alam ghayati nabiy sallallahu alaihi wasallamuna tarabutin ba ya'mu ala hadhi bisabil dhi ma'a annahu wayd musta mustaiddina min man min haitsu iddati ittati bidzalika wallahu subhanahu wa ta'ala bil ayati kaniyati wa hiya ayatun lisa'i adahu taati rasulillahu alaihi wasallam nafsihi allah ta'ala qala jala tanahu may ith na'i yurrusula wa qad ata'allaha fa subhanahu wa ta'ala adapun baiati ila nafsihi ma annaha tun li rasuliki inna hatiki qataha hia ing hia iam hia tizar tiah tizaru ahli lahi azza wajalla nah kemudian yang kedua uh, ayat ini dinisbatkan sebagai baiat kepada Allah adalah idraf tasyrif adalah penisbatan dalam rangka memuliakan dan memuliakan wa tandih fadli dan untuk menunjukkan keistimewaan menunjukkan kekuatan iman yang mendorong para sahabat untuk berpiat pada nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bimbang, tanpa berfikir panjang. Mereka berpiat untuk berjihad fi Padahal mereka bukanlah orang yang musta'idin dalam kondisi siap untuk berjihad karena mereka pergi bersama nabi dalam rangka umroh Tidak dalam rangka jihad. Mereka tidak berniat untuk perang Niat dan maksud kedatangan mereka adalah berumprah Ini satu hal yang sangat luar biasa Tidak siap untuk berperang Siapnya mau umrah Kalau tiba-tiba diminta untuk siap berbaikat, berbaikat untuk jihad Mereka pun langsung menerimanya maka mereka bukanlah orang-orang yang siap untuk berperang min haitsul dari sisi persenjataan uddah artinya persenjataan haidha artinya persiapan bekal haidha al-uddah Lidah nikah untuk itu Mereka tidak menyiapkan senjata untuk perang Mereka hanya menyiapkan senjata biasa untuk e, Senjata yang wajar, biasa e, e, Dalam rangka perjalanan damai Bukan dalam rangka perjalanan perang Maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kedua Yaitu di ayat An-Nisa Menisbatkan ketaatan pada Rasul Sebagai ketaatan pada dirinya Alat taruh tidak akan menyaksikan Kalau jala sana'u Biasanya Allah jala sana'u berfirman Siapa yang taat pada Rasul maka dia taat pada Allah Fadhu'ah ma'ka nampaklah Maka jelaslah biata dengan hal ini Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Adhafal bayata Menyandarkan bayat kepada dirinya Ma'annaha Adha-tada bayat kepada Rasulnya Li'anna haqiqataha karena hakikat bayat Adalah Imtisalu Amri Laih Azza wa Mentaati Perintah Allah Azza wa fahiyum hmm. Kama idafa nomor 316 Kama adofa di ayatun nisae taatur rasul taat rasuli dan hakikatnya dan hakikatnya taat rasul Tataat Rasuli. Sallallahu Alaihi Wasallam, ia taatulillahi. Al-Ghajjal, bahwa alamul an-nabi wal amiru bi ambihi, wal amiru wal amiru bi ambihi, wal bi nahhihi. Fa bayatul Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bayatul bayatulillahi. Wa ta'atun at lillahi Hia ba'atun lillahi Wa ta'atun rasuli Sallallahu alaihi sallam Hia ta'atun lillahi Hada ibuakul Ibuakul makna al ula Jumlatul ula, ula. Hada ibuakul makna al ula Kama adhafa fi ayat Nisa Sebagaimana Allah disempatkan di Ayat dalam surat An-Nisa Ketaatan pada Rasul Sebagai Ketaatan kepada Allah Karena hakikat taat kepada rasul adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla, karena rasul sekedar penyampai pesan, dia hanya memerintahkan apa yang Allah perintahkan, larang apa yang Allah larang. Maka baiat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam adalah baiat kepada Allah, atau atas rasul dan taat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah. Inilah penjelasan makna untuk kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua tersebut Allahu Maka nabi itu tahu apa aibnya, walaupun dia telah tiada di hadiratnya, walaupun dia tiada di kalimubayaat nabi sallallahu sallam, mubayaatnya lahul azza wa jalla. ولا يلزم منها أن تكون نية الله جلّا مُعَلَّمَ مباشَرة في أئِتِهِمْ أَلَتَرَوَ أَنَّهُ يُقَالُ السَّمَاءُ كَوَقَنَعْ مَعَ أَنَّهُ مُبَيَّنَةٌ لَنَا بَعِيدَةٌ أَحْنَنَ Hayyallahu azza <tuh> wa jalla tawfa'idi tawfa'idi tawfa'idi mubaya yaiyna bi rasulih sallallahu alaihi wasallam mabaya mabaya mubayanatihi mubayana, ta'alam <tuh> bi haqqi ma luuni alai wa lahu bi jantung ini berkhotbah dia berfirman taala azza wa jalla nafsi wa wasfaha bianna fawqa aydih wa nabi sallallahu alaihi wasallam inna mubaya'ati sahobati bal kana yaqsuruha ilayhi fa yumsiku bi kal musafihu lahum kal safihi lahum Fayru ma'idin la fauqa'idin. Nah, kemudian kalimat yang kedua tangan Allah di atas tangan mereka. Kalimat ini ayaton juga sebagaimana makna zahirnya dan makna hakikinya. Asnya tangan Allah Taala di atas tangan orang-orang yang berbaian lian na yadu karena tangan Allah adalah bagian dari sifat Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala itu fauqa hum ala arshihi di atas seluruh makhluk, di atas asnya. Maka tentu saja tangan Allah di atas tangan mereka. Dan inilah zahir lafadz dan makna hakiki untuk lafadz bahwa dan kalimat ini ditaukid untuk menegaskan bahwasanya baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dekatnya adalah baiat kepada Allah azza wajalla. wa la yalzamu dan bukanlah konsekuensi minha dari kalimat di atas bahasanya tangan Allah Subhanahu wa taala mufasyiratan li aidihim bersentuhan dengan tangan mereka buktinya Tidakkah anda menyaksikan ada kalimat langit di atas kita padahal langit itu terpisah dengan kita Jauh dengan kita yang ada di bumi, maka kata-kata faukoh tidak menunjukkan makna bersentuhan, tidak mesti harus uh, bersentuhan. Wa yatullah azza wajal maka katakan Allah azza wajal di atas tangan orang-orang yang berbaik kepada Rasul saw. Ma'amubaya natihi pada. Tangan tersebut terpisah dengan tangan para sahabat yang berbaikat. Padahal Allah itu terpisah dengan makhluknya. Allah itu tadnya tinggi di atas semua makhluknya. Dan tidaklah mungkin bagi siapapun untuk memahami bahasanya yang dimaksud dengan ya tuh lafawwak a'idhim. Ya tuh kemudian dimaknai dengan ya tuh nabi. Maka orang tak boleh menafsirkan ya tuh lafawwak a'idhim di sini. Dia takwil dengan. Ya Dunia dan tidak mungkin dan tidak bisa orang semacam ini mengaku-ngaku bahasa istilah bahir lafal karena dua alasan pertama Allah menyandarkan tangan kepada dirinya ya Tullah yang kedua Allah mengatakan bahasanya tangan tersebut di atas tangan pasangan dan realitanya Tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berkait dengan para sahabat tidaklah di atas tangan para sahabat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangannya kepada para sahabat, lalu mereka, lalu Nabi menjabat tangan-tangan para sahabat, seperti kan orang yang musaffi berjabat tangan dengan mereka para sahabat. Sehingga kalau tangan Nabi Maka tangan-tangan -tang... Nabi posisinya ketika itu Ma'a aidihim Bersama tangan-tangan mereka Bukan Fawqa aidihim Maka karena Allah mengatakan Fawqa aidihim Maka ini bukti Tidak mungkin ya Allah. Di sini kita maknai dengan Yadu Rasulillah Ismat, ismat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan Yang Maha Esa, Wahai manusia, berusaha untuk mengetahui apa yang diinginkan Allah. Tetapi manusia tidak. Awalnya, Allah yang maha Esa di dalam ayat Subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wallahu subhanahu wa ta'ala qoppu alfi wa yaduhu wa yaduhu kadhalika qoppu 2000 kadhalika sifatul jatihi la yanfaku la tanfak. tanfaku la tanfaku anhu fahia فَأَمَّا بِكُلِّ شَفَاتِهِمْ سَاكِتَةٌ قَوْقَ خَلْقِهِ كَمَا أنها ذات أنها خلقه ثانيا لا أَنَّ زَاتَ أَنَّ زَاتَهُ قَوْقَ خَلْقِهِ سَمِعَ لَيْسُ لِأَحَدٍ أَنَّ أَيَّتَايَ أَنَّ أَن يَبْدَا أَنَّ يَبْدَا فِي هَذِهِ الْآيَتَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم Awalan di An-Nur Ad-Daulah Yerdu Ad-Daulah Yerda di An-Nur Ad-Daulah Yerda untukmu yang duli pengkau ibu ilah nasi dalam terskuru dalam terskar dalam terskar matlab petan matlab petan pak anha sifat sifatuhu subhatu an dar yinatu yinatu fi sibati khalqihi fal makna idan qawta aydihim ay anallahu an ma'hum hada lajibuha anallahu ma'hum wa yadhu qawta haula'i kama annahu qawqahum wa qawqamil subhanahu wa ta'ala na'am tentang kalimat yang kedua Yaitu Dan kesimpulan Apa yang disebutkan oleh penulis Ayat Adaman Bahwa Yang beliau sampaikan memuat Poin berikut ini Pertama Tangan Allah dalam ayat ini adalah Tangannya yang merupakan Sifat datiyah bagi dirinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Dat Allah di atas seluruh makhluk Sehingga jika demikian, Tangan Allah juga Demikian Di atas seluruh makhluk Dan tangan Allah adalah Di antara sifat Zat Allah yang tidak pernah terpisah dari Allah For maka Allah Dan semua sifat-sifat Zatiyahnya -sifat Itu tentu di atas seluruh makhluknya Sebagai manadab Allah Di atas seluruh makhluknya Yang kedua Tidaklah boleh bagi siapapun untuk mengklaim bahwasanya tangan dalam ayat ini Adalah tangan Nabi Karena Dua alasan Pertama karena Allah menisbatkan tangan di sini Kepada dirinya Yaitu Allah ya Allah menisbatkan ilah nafsu pada dirinya Walam tudkar Tangan tidak disebutkan Mutlakotan mutlak Fa'ulima maka diketahui Annaha Sifatuhu al-mubayinatu Lifi sifati khalihi tangan atas pada tang, adalah sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluk. Nih, fal makna maka makna tangan Allah di atas tangan, uh, tangan para sahabat, eden jika demikian makna yadullah faqaidhim artinya Allah bersama mereka, inilah lazim wa. Nih, memahami ayat dengan konsekuensinya. Dan memahami ayat dengan konsekuensinya itu hukumnya boleh. Nih, dengan diiringi Meyakini makna eh, Makna hakikinya Maka menafsirkan ayat dengan Lazim Lazim makna itu Mirip-mirip dengan ta'wid Namun bedanya pak Keadaan orangnya Maka orang yang memaknai satu ayat dengan Lazimnya Konsekuensi makna ayat Diiringi dia, men, dia mengimani makna zahir dari ayat Maka ini tidak mengapa dan Jika dia memaknai ayat dengan Lazim makna Namun dia tidak beriman dengan makna zahir Dari ayat Maka ini takwin Ada lazim Ini konsekuensinya Yaitu Allah bersama mereka Dan tangan Allah di atas tangan mereka Bagaimana Allah di atas mereka Dan di atas makhluk selain mereka Subhanahu wa ta'ala Alasan yang kedua Biasa jilisan orang-orang Arab kadimat langit di atas kita Atau mengatakan mendung di atas bumi Walayafamu'akilon salima'akluhu Wa nazufaqalbuhu Wa sarahallahu lil haqi Sadrahu dan tidaklah satupun orang yang berakal memahami Orang yang masih sehat akalnya Bersih hatinya Dan Allah lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran Tidaklah memahami Bahasanya langit Bersentuhan dengan makhluk Bahasanya e, Mendung Bersentuhan dengan bumi Dan mereka pahami dari hal tersebut Adalah makna di atas Artinya langit Di atasnya makhluk Ismi juga mendung di atasnya bumi. Fathan Nabi hada, maka jelaslah dengan hal ini, fathanya jelas. Biarlah dengan hal ini bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tangannya di atas tangan orang-orang yang berbaya, sebagaimana dat Allah di atas dat orang-orang yang berbaya. Dan lazim konsekuensi daripada kalimat ini Allah menguatkan mereka dan menolong mereka. Allah bersama mereka dengan ilmunya Dan pertolongannya Penguatannya dan penjagaannya Kepada mereka-mereka Ahlul, Ahlul Udebiya Para sahabat Nabi yang Mengikuti perjalanan ke Udebiya Dan orang-orang yang melaksanakan peat turituan Radul Anhum Mereka lah orang-orang yang Beat kepada Nabi SAW Di bawah Kemudian subahat yang ke-15 Yang terakhir ini, Adalah e, Firman Allah Ta'ala Dalam habis kudsi wahai anak Adam aku sakit Kenapa engkau tidak menjengukku Ini diatakan oleh e, Muslim dalam bab Keutamaan membesar orang yang sakit Di kitab Miru wasilah wal ada Nomornya e, Nomor 43 Alaman 1 1990 berdasarkan penomoran Muhammad Fuad Abdul Fakih. Uh, dia kena musir daripada yang Allah telah Anwar Rasulullah Sallam Rasulullah Sallam bersabda, Inna Allah Taala sini Allah Taala, Yakul berkifirman pada hujahat wahai anak keturunan Adam aku sakit kenapa engkau tidak menjengukku? Maka Ibnu Adam mengatakan, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu pada engkau Rabbul Alamin?" Allah berfirman, "Tidakkah engkau mengetahui, Bahasanya hamba-Ku namanya Fulan sakit, lalu kenapa engkau tidak menjenguknya?" "Tidakkah engkau mengetahui seandainya engkau menjenguknya, engkau jumpai aku di dekatnya." "Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, kenapa engkau tidak beri aku makanan?" Maka Ibnu Arjan mengatakan Wai Rabbu bagaimana aku, aku memberikan makanan padamu pada engkau Rabbul Alamin Rabbul ala. berfirman, Tidakkah engkau mengetahui Bahasanya hamba kufulan minta makan kepadamu Lalu engkau tidak memberikan makanan padanya Tidakkah engkau mengetahui Seandainya engkau memberikan makan kepadanya niscaya engkau akan jumpai Dari ka'indi Hal tersebut ada di sisiku Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, kenapa engkau tidak beri aku minum? Allah Ibn Adam mengatakan, wahai Rabbu, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedangkan engkau telah Rabbul Alamin Allah berfirman, hambaku fulan minta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minuman padanya Tidakkah uh, seandainya engkau memberikan minum kepadanya Nisa engkau akan jumpai amal tersebut ada di sisiku Maka jawabnya salah mengambil hadis ini Dan tidak menyelengkannya dari makna bahirnya Dengan melakukan tahrir Yata khabbatul yang mereka asal-asalan dalam tahrir Mengikuti sejalan dengan hawa nafsu mereka Namun ya, salah menafsirkan hadis ini dengan penafsiran Al-Mutaka Lembihi yang berbicara sendiri secara langsung Maka beberapa kalimat yang ada dalam hadis ini Aku sakit, aku minta makan, dan aku minta minum Telah Allah jelaskan sendiri apa maknanya Di tausani hadis dengan Allah katakan tidakkah engkau tahu bahasanya hamba kufulan sakit dan dia minta makan kepadamu uh, uh, uh, Dan hamba kufulan tak makan padamu, hamba kufulan minta minum padamu Itu penjelasan langsung dari Allah tentang makna Aku sakit, aku minta makan, aku minta minum Makin itu penjelasan yang tegas bahasanya yang dimaksudkan adalah yang sakit adalah salah satu hamba Allah yang minta makan, salah satu hamba Allah yang minta minum, salah satu hamba Allah Dan penafsiran dengan e, semacam ini adalah penafsiran yang langsung diberikan oleh Allah That yang mengucapkan kata-kata aku sakit, aku minta makan dan seterusnya Dan Allah lah yang lebih mengetahui tentang maksud dari kata-kata tersebut Fa'idha fassarana Jika, uh, atau jika kita tafsirkan Sakit yang dinisbatkan pada Allah Minta makan yang dinisbatkan pada Allah Minta minum yang dinisbatkan kepada Allah Dengan makna sakitnya seorang hamba Ada seorang hamba yang minta makan dan tidak dan minta minum Lam yakun fidalika Maka tindakan ini bukanlah menyelamakan kalimat dari makna zuhirnya Karena ini adalah penafsiran langsung Si al bihi yang mengucapkannya Fawah maka Penafsiran seperti ini Kamalautakan lama Sama proses seandainya Si pengucap Mengucapkan kalimat ini Ibtidaan sejak awal Namun di sini Allah menisbatkan Hal-hal tadi pada dirinya terlebih dahulu Dalam mereka memotivasi Dan mendorong agar orang Mau membasuh orang sakit Memberi makan orang yang tak makan Dan memberi minum orang yang minta minum Sama persis bagaimana firman Allah Siapakah yang mau memberikan Utangan kepada Allah Sedangkan maknanya adalah eh, Berinfaks Isabilillah Kalau infaks Isabilillah disebut Ngutangi Allah Dengan makna apa? At-tarheed wal-had Untuk mendorong orang Untuk Memotivasi orang untuk Berinfarkt risabilillah Wadzal hadis Maka hadis ini adalah Hujah yang paling hebat Ada mirwah yang menghancurkan al-ta'wil Yang menyelengkan Nususus sifat dari dalil sifat Dari makna zahirnya tanpa dalil Dari uh, Al-Quran Tidak pula dari sunnah Rasul, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyalawengkannya dengan berbagai subhat yang batil Yang mereka sendiri mutanakidun, mereka sendiri kontradiktif, mutaribun Mereka sendiri tidak, mereka sendiri goncang, ya, tidak, ya, mereka sendiri bingung Idza al-muraad maka yang namanya nusus sifat seandainya yang dimaksudkan adalah beda dengan makna zahirnya sebagaimana yang mereka katakan tentu Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya Falau kan al-zahir seandainya makna al zahirnya itu mustahil untuk Allah sebagaimana anggapan mereka tentu Allah taala Allah dan Rasulnya telah menjelaskan sebagaimana telah hadis ini Walaukan seandainya makna dzahirnya yang layak bagi Allah itu mustahil bagi Allah, Lakana fil kitab asunnah, misalnya dalam Al Quran dan Sunnah, min wasfilah terdapat sifatan untuk Allah Taala dengan sifat yang mustahil bagi Allah yang tak terhitung banyaknya, yang demikian banyak yang tidak mungkin bisa dihitung ilah biful fatin, kecuali dengan Susah payah dan adalah satu hal yang mustahil, yang sangat-sangat mustahil. Ya maka hadis yang dituduhkan Al-Sunnah itu melakukan takwil, itu kata Semudsemin adalah dalil yang sangat penting menunjukkan baktilnya takwil karena hadis yang ada saat muslim yang baru saja kita baca menunjukkan jika Allah menyampaikan satu makna dan makna tersebut mustahil bagi Allah, maka Allah akan menjelaskan apa yang dimaksudkan tidak mungkin Allah biarkan orang itu bingung Allah maksudkan dengan satu kalimat dan makna yang lain, namun Allah tidak jelaskan makna yang lain maka ini bukan malah bukan malah subuh hak ini malah Hadis yang sangat penting Yang menunjukkan bahasanya Jika Allah memaksudkan dengan satu kalimat itu Berbeda dengan makna bahirnya Nah pasti Allah kan jelaskan Aku katakan bisa dipahami Ringkasan dari perkataan penulis Firat jima e, membantah Klaim yang diberikan oleh ta'wil terhadap al-sunnah Bahasanya al-sunnah Menyelawengkan hadis ini dari makna bahirnya Ringkasnya poin-poinnya adalah sebagai berikut Pertama salat Ormatullah Alain Yang salat adalah para sahabat Nabi dan Para imam tabi'in Setelah para sahabat Dan orang-orang setelah mereka Maka salat seluruhnya mengambil Duhir dalil ini dan tidak menyelawengkannya Maka jika dikatakan kepada Al-Sunnah Zuhran wa-hutanan Yang adalah kepalsuan dan kebohongan bahasa yang mereka menyalahkan hadis ini dari makna dohirnya, maka jawabannya kami tidak menafsirkan hadis ini eee, kami tidaklah menafsirkan hadis ini dengan makna yang menyelisih dohir min tilqai ang fusina dari ide kami murni namun kami tafsirkan hadis ini dengan penafsiran yang langsung diberikan oleh Al mutakallim bihi yang mengucapkannya yaitu Allah SWT Dan mutakallim itu lebih mengetahui tentang maksud perkataannya Daripada orang lain Hal ini diperjelas dengan poin yang ketiga Bahasanya sakit yang dinisbatkan pada Allah Minta makan yang dinisbatkan pada Allah Minta minum yang dinisbatkan pada Allah Yang dimaksudkan adalah Salah satu hamba Allah Maka maknanya adalah Yang sakit adalah salah satu hamba Allah Yang minta minum adalah salah satu hamba Allah Yang minta makan adalah salah satu hamba Allah Inilah penafsiran yang diberikan oleh Mutaqalembehi Allah sendiri Yang mengatakannya Maka tertolaklah dengan segala puji milik Allah Dan segala anugerah milik Allah Klaim yang diberikanlah oleh mereka-mereka ahlul batil Yang menuduh bahasanya ahlul sunnah Menyelengkan hadis yang sahih ini Dari makna Bahiyah. Namun di sini, Syu'bah tidak menjelaskan uh, faedah yang sangat penting yang disampaikan oleh Syaikhul Semin. Jadi, wadah hadis minakbarul hujat ya. faedah penting yang terkandung dalam hadis Syaikh uh, Muslim tadi. Walinaqtafi biha dzal qadar. Ya, kita cukupkan dengan uh, ukuran ini dengan kadar ini 15 eh uh, apa? 15 subhat menganal amsalah sebagai contoh ketika litakunana ni birosan di ghairihi supaya sebagai penerang untuk yang lainnya wa ila fal qaida karena kaida qa memahami uh, nama dan sifat Allah kaida uh, Ahlussunnah dalam memahami nama dan sifat Allah sudah dikenal sudah diketahui yaitu mem me Memberlakukan ayat-ayat sifat Dan hadis-hadis sifat Sebagaimana makna al-bahirnya tanpa diselawengkan Tanpa diingkari Tanpa takyib dan tanpa tamsil Dan telah lewat Pembicaraan tentang kaedah al-sunnah ini Mustawafan Ini secara lengkap Ketika kita membahas Kaedah-kaedah Berkaitan dengan dalil sifat Walhamdulillahirrabbilalami Uh, penjelasannya Hata taktib uh, Taktib itu ya Urayan tambahan Dari penulis di sini mengisyaratkan dua poin Yang pertama Beliau tidak bermaksud untuk hasr Namun Beliau hanya bermaksud tamsil memberikan contoh Contoh Dalil-dalil uh, yang Dipakai oleh ahli takwil untuk menyudutkan ahli sunnah Cuma contoh, bila tidak mengumpulkan Semua Ditadihah supaya jelas Dengan demikian hujah dan supaya Jelas dengannya al mahajjah jalan yang benar Dan supaya seorang muslim faham Bahasanya tuduhan takwil Yang dituduhkan pada ahli sunnah adalah walaupun marbar, terhadap satu bentuk Kebatilan yang tidak bersandar Pada dalil dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Tidak pula dari ijma. Tidak dari akal, tidak dari fitrah Kemudian yang kedua Al-Sunnah mengambil dahir dalil Itulah makna yang Iyatabadar segera tertangkap Ila dihen pada benak Minha dari nusus Sebagai, Sesuai dengan kaedah-kaedah Bahasa Arab Sebagaimana mereka bersengaja Fitafsirim ketika mereka memberikan Penafsiran mereka bersengaja untuk mencari penjelasan dari pemilik syariat itu sendiri Di ma'arada tentang apakah yang dia, apakah yang diinginkan oleh syari Dan penjelasan dari uh, pemilik syariat itu sendiri boleh jadi Di nafsin mas, ada dalam dalian tersebut Inilah yang disebut dalam ilmu usul fikih disebut dengan bayan mutasil dan boleh jadi penjelasan tersebut Di luar Dalil yang ingin dijelaskan Yang ini Dalam ilmu surfikir disebut Bayan murah pasir Kemudian eh, Saya akan bahas khatimah Saya tutup tentang sejarah telah kaidah-kaidah penting sifat takdik dan takfid. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh sallam